podučavanje divočica do 14 godina sofari te džvijedu učenje sura na pamet uz adekvatan maktivski program kao jednomjesečne radionce koji će obuhvatati kreativne sadržaje dopunska nastava iz školskih predmeta čuvanje djece od 1 do 9 godina u toku aktivnosti udruženja uz igru edukativnu vjersku nastavu jednomjesečne radionce porodično savjetovalište To jest konsultacije sa stručnim osobama vezane za nedomice i teškoće u komunikaciji sa djetom, supružnikom i tako dalje. Beska i edukativna predavanja svakog petka od 18 časova. Zajednički izleti i ftari. Stipendije za studentice. No što je važno, navesti za učenice obezbjeđen prijevoz za dolazak i povratak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما امر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أوقاتكم بردواني اللي هو بلعشاني E, cijene sestre e, predio sam ili, ili, ili naslovio sam sa oživljavanjem Kur'ana u našim životima pošto se nalazimo u školi Kur'ana gdje se izučava i, i uči se Kur'an na pamet e, vrlo je bitno napomenuti da je Allah subhanu wa ta ta'ala naredio da se Kur'an uči i samim Kur'anskim ajetom kada je rekao on atluo il Kur'an, re, naredio posaniku sallallahu alayhi wa sallam da uči Kur'an. A Allah posanik sallallahu alayhi wa sallam je postaka one koji podučavaju, naučavaju na Kur'an i podučavaju drugi, da si to najbolji ljudi. Kada im je rekao, kada im je rekao, kum men ta'allama il Kur'ana wa'allama, najbolji su oni koji uči Kur'an i drugi podučavaju. I samim tima što je Allah poslanik s.a.v. učio Kur'an na pamet, mi se pridržavamo tog sunneta i idemo tim stopama jer su prve generacije, ashaba, tabina i oni koji su došli nakon njih od ispravnih prethodnika, vodili veliku brigu o učenju Kur'ana na pamet i ponavljanju Kur'ana. Tako da su razne predaje, neke su poznate, više neke manje, gdje su se trudili... Allah im se smiluje da svakodnevno imaju svoj vrt gdje uče Kur'an, ponavljaju, izučavaju ga. Međutim, nakon tih prvih generacija muslimana koji su razmišljali o Kur'anu, sprovodili ga u praksu, pojavile se generacije i to vuče sve do dan danas. Koji su, neću možda reći zaboravili, ali... E, Znači stavili u zadnji kadar i smat, možda ga smatraju toliko i nebitnim. Ili možda toliko nedokučivim segmentom po pitanju Kur'ana, a to je sprovođenje Kur'anskih ajeta u život i razmišljanje o istim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala je spustio Kur'an na srce poslanika sallallahu alaihi wasallama, ne samo da bi se izučavao nego da bi bio dio njegovog života i da bi on po njemu radio i kada Aisha radijallahu anha upitala كان خلق محمد الله عليه وسلم kako je bio moral kakav je bio moral poslanika sallallahu alejhi ve sellema odgovorila je kana njegov moral je bio kuran i e, الله صلى الله عليه وسلم ότεعا First schöne ويتس لديه رضي الله عنه قدام قدو اقرأ عليه القرآن LE Wu sneaking نشتعى القرآن وبعد ركو اتبالم كيف اقرأه عليه كلما قدقاء أقرأوا عليه فأنت تابعون الله صلى الله عليه وسلم بعد ركو الله صلى الله عليه وسلم ا 너 тебя gusto ان اسمعه من غيره وليم i želim da ga čujem od, nekoga, od, od, od, od nekog drugog. Pa Ibn Mesud radijallahu anhu učio sve dok nije, došao do Kur'anskog ajeta, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ عُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَى إِشَهِيدًا I šta misliš, šta će biti toga dana kada u svakom ummetu, u svakome narodu izađu ispred njih svedoci koji će protiv njih svedočiti a mi smote o Muhammeda učinili da budeš svjedok protiv njih to jest protiv Kurejšija i svi oni koji su se koji su odbili poslanicu Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam pa je Allah poslanik sallallahu alayhi wa tog trenutka i rekao mu hasbuk hasbuk dosta je dosta što Onoga i razmišlja o ovom, predaju, o ovom događaju doveše ga do da je posanih sallallahu alaihi wasallam pomno slušao i razmišljao o ajetima koji uči Ibnu Mesud radil I nije ga samo interesao glas. Danas ćemo na često na nekim unasebatima i nekim prigodbama čuti kako neko izađe i prouči ašara iz Kur'ana jedan odlomak I otprilike se izaberu ljudi koji imaju prelipe glasove koji znaju da, da, da izvode melodije razne i tako itd. I onda svi se na kraju dive čemu? Dive se njegovome glasu, a ne dive se Kur'anu kojeg je Allah subhanahu ta'ala spustio i ne dive se značenjima tih Kur'anskih ajeta. Jedan veliki problem i razlog zbog čega se to dešava jeste što mi ne poznajemo u većin slučajeva arapski jezik. Tako da nama u tom dojmu, u tom svom učenju, više ostavi dojam njegov glas nego što ostavi dojam kuranski ajet. što je veliki problem. I zato je šehhul islam Ibnu Tejmi, iako mnogi ga možda neće u ome razumijeti, rekao, ne može ispravno razumijeti se Kur'an i sunnet, kuransko sunnetski tekstovi osim na čistom arapskom jeziku. Ne mogu se kuransko sunnetski tekstovi razumjeti ispravno u potpunosti na nekom drugom jeziku mimo kuranskog jezika, to je arapskog jezika. Tako da je, kao što je lijepo i kao što je to velik projekat i ono što treba podržavati da se ožive halke Kur'ana, da se izučava Kur'an na pamet, također treba da se stane nanoge i da se dva vrlo važna segmenta uvedu u naše živote i da nađemo vremena, kao što smo našli truda i vremena i volje za ovaj projekat, da nađemo za oživljavanje arapskog jezika, učenje kurs, e, arapskog jezika na kursevima, na, na sjijelima, da se manje e, ispijaju kahve i priča, se omahali, a da se više izučava kuranski jezik, to jest arapski, i da se razmišlja razmišlja o Kur'anskim ajetima, a vidjet ćemo sada na koji način to biva i zbog čega to radimo. E, na koji način razmišljati o Kur'anskom ajetu, kako bi ga sprojali u praksu? Jer mi kad učimo Kur'an pamet, danas trebamo da, da naučimo jednu strancu na pamet, dvije, tri, pet, deset. Teško ćemo se skoncentrisati na način to jeste na značenja kuranskih ajeta nego u većinu slučajeva hafizi i hafize i oni koji teže da to budu u većini slučajeva prouče kuranski ajet tako i da ga ne razumije čak i arapi često neostraćajući ne, ne se na značenje kuranskih ajeta nauče stranicu ili suru jednu na pamet međutim kada ga pita šta si izvukao od povuka iz te sure, iz tog ajeta Teško će, teško će pripremiti odgovor na to. Što je velika greška. I možda se malo o ovome priča, ja ću sada navesti u kojoj zemlji e, imaju škole posebne samo za tu stvar, samo za razmišljanje isprovođene kuranski ajeta e, u, u, u život. To je se skoro pokrenuo prije par godina taj projekat. Jedan od glavni pokretača tog projekta, tog projekta već je tri džuza, zadnja džuza ambe Tebarak i Kadcemija izdugaju u tom, tom nekakvom izdanju na koji način, znači, sprovesti džuza ambe u svoj život kako razmišljati o njemu džuz Tebarak i Kadcemija, normalno to je, sve su knjige na arapskom jeziku, nisu prevedene e, očekuje Senčala da, da nastavi sa ostalim džuzaima o tome ćemo na kraju govoriti međutim, ono što je bitno zbog čega se e, puno potencira danas da imamo razne udruženja, razne organizacije, svjetske fondacije, koji se brinu samo na koji način da izvedemo jednog mladića, jednu djevojku, da nauče Koran na pamet. Dobro. Ako izvedemo jednog mladića, jednu djevojku da nauče Koran na pamet, on dobiva titulu Hafiza Korana ili Hafize Korana. I šta onda? Mi smo tada u tom momentu dobili jednu CD ploču koja može eventualno da pogriješi u svome hivsu. Ako ne bude ta osoba razmišljala o kuranskim ajetima i sprovodila ga u praksu, mi smo dobili jedan CD koji uči Kur'an i koji često pogriješi u tome. Jer onaj koji nauči Kur'an na pamet nije sačuvano toga da pogriješi. Čak je i naš poslanik, s.a.v.a. znao ponekada proučiti suru i izostaviti ajet ili dva Fabiga pa Sahabi, Fabiga pa Sahabi, onaj zbog čega pa bi se on prisjetio tih ajeta nakon što je što ih je zaboravio. Tako da je Kur'an lakše izgubiti iz svoga vida i iz, iz svog srca nego što je nego što je znači lakše David da se odveže sa svoga uz, uzeta, uzeta i da da pobegne od od svoga svoga gazde. Znači da nije dovoljno, znači da nije dovoljno naučiti Kur'an na pamet i onda se pohvaliti ja sam izveo jednog hafiza, jednog hafizu 2 10 i onda ih pustio da žive svoj život. Oni su osjećali fine trenutke dok su učili Kur'ana. Osjećali su slast imana nakon što učeli ajeta. Međutim, onaj pravi dojam koji ostavi čovjeku na njega u njegovom životu i promijeni ga i promijeni njegov moral, njegov odnos pravom drugima, učini ga da je to bude jaka ličnost, to ne može ništa drugo, sem sprovođenja tih istih kuranske ajeta koje je naučio na pamet, sprovođenja tih istih u život. Da taj Kur'an bude njegova vodilja, da on zna poznaj njegove vrijednosti, njegova značenja, njegov tefsir, da razmišlja o njemu. Ponekad se insan zapita zbog čega, zbog čega je toliko zapostaljen ovaj segment da se govori o sprovedjenju Kur'ana u život. Možda baš zbog toga što se pojedini boje da ako se sprovede Kur'an u, život, u životu muslimana, a ima nas preko milijardu na ovome svijetu, zasigurno da će doći do velikih promjena, kako u našim životima, tako u globalnom smislu, što je normalno odma neprijateljima islama, veliki udarac i ashabi i prve generacije muslimana nisu pobjedili zato što su imali bolja koplja od rimljana rimljana niti su osvojili Perziju zato što su bili mnogobrojni od Perzijana, za znajuće su Perzijanci bili mnogo mnogo brojni od muslimana nego zato samo iz jednog segmenta je Allah s.a. davao pobjede muslimanima sve dok su bili na onome na čemu ih je ostavio Mustafa s.a.v. Nakon, nakon svoje smrti a to je bilo živi Kur'an one su živili Kur'anom disali Kur'anom spavali sa Kur'anom i umirali sa Kur'anom e... Zbog čega sprovesti Kur'an u praksu u život. Izbog čega samo nije dovoljno da naučimo Kur'an napamet. Ono je lijepo da danas imamo djevojku, mladića, ženu, majku, našu sestru, brata muslimana da znaju Kur'an napamet. I to je naša dika i naš ponos uz Allah'u pomoć jer se nada da od takve osobe koja je već došla do tog nivoa da će ona uz Allah'u pomoć još prije da sprovede ta isti Kur'an na pamet jer najgora kategorija čovjeka jeste ona koja i ne zna on ne zna ali on misli da zna znači to je najgori čovjek koji ne zna ništa ali je ubijeđen da, da zna Tako da je, inša Allah, kad nauči Kur'an na pamet, to je već osoba koja je poznaje, koja je zna, koja je naučila nešto od ove vjere. I onda je na njemu samo da to sprovede u praksu i da ima jedan korektan ispravan odnos prema Allahovi knizi. Jer Allaho poslani, sallallahu alaihi wasallam, je upozorio onej koji uče Kur'an, a ne sprovode ga u, svoju, u, u svoj život, kada je rekao Rubba qari il Kur'an Kur možda će Karija učač Kur'ana učiti Kur'an, a u isto vrijeme taj isti Kur'an da ga proklinje. zbog čega? Zato što prouči kur'anski ajet: Ja yuhallezina amanu inja'akum fasiqun binabin fatabainu. Ovi nitici kada vam kakav loš čovjek napovjerili dođe sa nekom viješću. Vi tu vijest provjerite. I onda dođe Karija, prouči taj Kur'anski ajit ujutru ponavljajući e, suru Hađurat i onda dođe posle podne na, na sjelo, da li to bila sestra ili brat musliman i onda prenosi tuđe riječi, događaje. A, jesi, jesi video šta se desilo onome? Jesi vidio šta je bilo? Čuo sam da je, čula sam da je ta i ta rekla na tom i tom sjelu to i to pričala je protiv tebe. Kakav je to odnos prema Kur'anu? Mi sutra proučimo da ne bi zaboravili taj Kur'anski ajet sure Hujurat i slušamo svojim ušima, izgovaramo svojim svojim jezikom i srca iz, iz prsa. Kur'anski ajet jel ja nas Allah upozoravao da ne uzimamo vijesti tek tako, da moramo da ih provjerimo, a nakon toga sebi nepravdu veliku učinimo. Takav čovjek koji takav ima odnos prema Kur'anu je zna Kur'ana pamet, međutim isto vrijeme, sve Kur'anske zabrane on prekoračuje. Sve Kur'anske naredbe ne brži se toga. Suprotno radi, takav čovjek kada uči Kur'an, ta isti Kur'an ga proklinje zbog njegovog nemara prema Kur'anu. Ne zbog Hifsa, nego zbog toga što je taj insan, ta žena, ta majka, sestra muslimanka zapostavila značenja Kur'ana zbog čega je striktno objavljen Kur'an da bude dio našeg života. Svaki beričet je uz proveđenju Kur'ana u naše živote. I oživljavanje, oživljavanje, duša biva onda kada mi oživimo Kur'an u našim, našim životima. Na Naprimjer, imamo e, pred sobom Suru Al-Ma'un, dodam samo nermine, ovaj, Kur'an s prijevodom. Znači imamo Suru Al-Ma'un pred sobom, kao jedan primjer na koji način, na koji način e, ne tedebarlo bi Al-Kur'an razmišljati o Kur'anu i sprovesti ga, sprovesti ga u svoj život. Pazite, neko će se možda sad zapitati, pa dobro kako ću ja to sprovesti, pa cijeli Kur'an je preda mnom. Uh, život ide dalje ja moram brzo da naučim Kur'an niko nije rekao da ti moraš da brzo naučiš Kur'an za godinu, da, za pola godine najbolji čovjek pod neveskim svodom koji kada hodio je naučio Kur'an za 25 godina to je bio Muhammad sallallahu alaihi wa sallam prvi ajeti su objavljeni u pećini hira u Mekki a zatim zadnji ajeti smo objavljeni na oprosnom hađu na arefatu el jome akmeltu lakum dinekum danas sam vam vašu vjeru savršio između sure ikra to je i sura Al-Ma'ide u kojem se nalazi ovaj kur'anski ajet el akmeltu lakum dinekum postavane sestre 25 godina je perioda Ali je Allah poslanih s.a.v. upotpunio svoju poslanicu, maksimalno se potrudio da sprovede Kur'an u svoj život i tako na me ostavio shabe gdje su poznate predaje da Ebu Bekara radi Allahom govorio naučim tri kur'anska ajeta na pamet i ne idem na druga tri kur'anska ajeta dokova prva trine sprovede u praksu. Tako da, sa razmišljanjem Kur'ana, sa sprovođenjem Kur'ana u, u svoj život, ne treba žuriti, pred nama je život, inča u ta'ala, koga Allah prije toga usmrti, on ima, on nije da sprovede Kur'an u svoj život, Allah, će, Allah ga neće ostaviti na cjedinu i u potpunčemu nagradu. Učiti Kur'ana, pamet, brzo e, ulema današnji, pogotovo današnja ulema i gotovo sva složna da je to dozvoljeno, međutim nikako nije dozvoljeno učiti Kur'an na pamet, a rušiti Allahove, Allahove granice kaže Allah u suri Al-Ma'un Bismillahirrahmanirrahim I onda kad proučimo ovaj Kur'anski ajet ako ne znamo arabski jezik okrenemo strancu na bosanskom jeziku i prođitamo, znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče. I onda razmislimo o tome i razmislimo o sudnjemu danu i kažemo sebi i ubjedimo sebe i malon čvrstimo Allah subhanahu wa ta ta'ala da sudni dan postoji i da će Allah subhanahu wa ta ta'ala proživiti svoje robove i tu će biti e, istinski sud, pravi sud. Nakon toga ide jedna skupina u džennet, a druga u gehenmu Allah da nas sačuva gehenemske patnje i onda idemo dalje fazalika alladhi yad'u i onda Allah kaže i to je onaj koji odbija odbija jetima siročeta i onda mi gledamo u svoj život seti se jesi li ikad bila gruba prema etimu jesi li ikada odbila jetima je li ikad etim prišao sa nekakvom nadom u očima da ćeš mu pružiti onaj pola marki da kupi sebi čokoladu ili da e, da ga pomiluješ po glavi. Ako je prvo ako je ako si napravila grešku pokaj se Allahu nad ovim kuranskim ajetom i zavjetuj se da nikad se nećeš raditi ka tome. A ako si vidjela sebe da si učinila khair da kod, kod si čula za etima da si, da si mu pomogla da si ga pomilovala po glavi da si mu se nasmijala lijepo riječ pro progovorila ideš dalje i to biiva tvoje sprovođenje sprovođenje kuranskog ajeta u tvoj život wala yahuddu ala miskin i koji ne postiče da se miskin na nahrani da li, da li mi znači postičjemo ili ne postičemo da se miskini siromašni muslimani hranili nahrani ako smo od oni koji govore ne treba dao muslimanima daj nek svako sebi zaradi ima dvije ruke ako si romaša nisam ja kriva meni Allah dao hanđla i metka i, i ona mene to i ne interesuje ako si od ovih trebaš da se opet pokaješ Allahu i da promijeniš svoj stav A ako si od onih koji pomažu miskinu da se zahvališ Allahu Subhanahu na tim blagodatima, na tom i ideš na sljedeći kuranski ajet. Di Allah kaže: "Fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim I to je kolima salijama, klanjačima namaza koji svoj namaz ostavljaju u nemar. Koji odlažu svoj namaz od njegovog vremena. Ibnu Abbas radijallahu anhu kada je tumačio Kur'anski ajet kaže hvala Allahu kada nije rekao allazina hum fi salatihim sahun oni koji su nemarni u svojim namazima pa kaže Allahu vala što nije ovakovo objašnjeno jer kaže nema niko od nas a da ponekada ne bude nemaran u svom namazu ali Allah svt. ovde rekao I teško se onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, to jest odgađaju je od njenog pravog vremena. I u ovome kuranskom avetu, ako želimo da ga sprovedemo u praksu, da sebe zapitamo da li klanjamo naše namaze na vrijeme, ili je možda televizija, ili možda priča i kahva preči od klanjanja gospodaru svijetu, a pogotovo ovo se obraćam sada sestrama, jer one često e, obavljaju svoje namaze u kućama, u razliku od muškaraca koji često odlaze na namaz u, u džemati i onda samim time i klanjaju na vrijeme. Međutim, žena često e, se poigravaju sa namazima jer smatraju da su u kući klanat pred samo i kindi u podne, klanat će e, pred samo samoj jacu itd. Allah s.w.t. je objavio suri, u suri e, An-Nisa Inna salata kaneta alel mu'minine kitaba maukuta Zaista je Allah objavio i postavio ovaj namaz da bude vremenski određen za mu'mine, za vijednike. Tako da se ni igrati sa, sa namazom i namaza manj njegovog vremena. I to je tvoje sprovođenje ovog Kur'anskog ajeta. Da se vratiš praktično, Allah s.w.t. popitaju namaza i da ga hlanjaš u njegovo pravo rijeve. Oni koji se pretvaraju pred ljudima i klanjaju kada su u dema kada su među sestrama kada su među braćom Maša Allah skrušenost na namazu polako se klanja na sedži se ostane po 15 sekundi međutim u kući ona ne liči čak ni, ni na ono št, kako je poslanik sallallahu alejhi ve opisao na horoza ili kokos koja kljuje kljuje tražeći svoju hranu eh, da od takvog namaza ta osoba nema ništa Dači da se insan pokaje od takvo, takvog obavljanja namaza i da se vrati Allah svtala i da klanja i da obavlja sve svoje dužnosti i da se čini da se kloni harama kako u društvu tako i u samoći jer je Allah svtala preči da ga se stidimo kao što je rekao kao što je rekao u svojoj knjizi Allahu svtala vo yemnaunel maun i kaže Allah subhanahu wa taala i oni nikome ništa ne udjeljuju. Onaj koji nema ništa, onaj miskin koji nema banke, koji nema takli osobe, ništa mu ne udjeljuju. Dakle znači da kada na primere ishajemo večeras ovog dersa da e, otvorimo svoj džep i da izvadimo 20 feninga, pola marke, marku koliko može i da udijelimo nekome siromahu ili da ostavimo negdje da se to u ime Allaha podijeli i to će biti naše sprovođenje ovih kuranskih ajeta i na ovakav način pošto nemamo sad vremena malo sam e, požurio, na ovakav način cijeli Kur'an se može sprovesti u praksu, da se razmišlja o njemu, da se sprovodi u praksu da se nađe tefsir na, na bosanskom jeziku ibnu Kethira ima muhtasar I da se pogledaju značenja, ako ne znaju i tada, se značenja ne poznaju, da se nazove neko da se preupita šta Allah s u ome Kur'anskom ajtu traži od mene. Molim Allah da nas učini od onih koji sprovode Kur'anske ajte svoje živote. Molim Allah da ne budemo onih koji samo uče Kur'an a Kur'an daleko od njegovi njihovih života, molimo Allah subhanahu ta'ala da namo lakša učenje Kur'ana i danu i noću, da nas učini od onih koji su pravi hafizi Kur'ana, koji su Allahovi prijatelji i milenici, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, oprosti nam grijehe, uvede nas učenete sa poslanicima, šeidima <supanika> i dobrih ljudima, subhanahu wa ta'ala, i ilaha ilaha ilaha enta, astakfiru kao tobu Allah sam na vašem strpljenju. Selamu alaikumu.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 قد بي قلبي والشان دي شفاقتني نفسي من